Basme în limba română Anul nou Era seara anului nou, iar Moris dormea adânc în patul său. Dintr-o dată a auzit o bătaie în geam, a trezărit. Hei, Moris! Haide cu mine! Haide, trezirea! Ah! dar e încă noapte și e foarte frig afară. Oh, e aproape dimineață! Și avem multe lucruri de făcut. Ce lucruri? Cine ești? Și ce vrei să lucrezi la ora asta? Eu sunt anul nou și am adus bine binecuvântări pentru toată lumea. Dar eu nu pot împinge Sania singur. Nu vi să mă ajuți. Mi-e așa de cal și bine în patul meu. Și mi-e foarte somn. Mă... Trebuie să mergem la ora asta? Nu putem aștepta până dimineață Îți promit dacă vii cu mine acum, te vei simți mai fericit ca niciodată Vină-te, rog! Bine! Morris s-a îmbrăcat repede și a ieșit din casă, iar micul an nou îl aștepta afară Hei, ce sanie frumoasă! Pe ea scrie iubire și bunătate! Ce drăguț! Oh, Vină cu mine, te vei simți mult mai bine Mă ajuți să trag Sania? Sigur! Așa că anul nou i-a dat lui Morris o funie de care să tragă Sania Și ambi au început să meargă prin zăpadă ca să ajungă la casa lui Joe asta e casa lui Joe, credinarul nostru El n-are copii, de fapt nu are deloc familie de ce mergem acolo? Tocmai de asta mergem acolo E anul nou N-ar trebui să simtă că se gândește cineva și la el Nimeni nu merită să petreacă ajunul anului nou singur și trist Așa e Deci, spune ce vrei să fac? Pe lângă casa lui e multă zăpată Nu vom putea să intrăm Tu la o parte cu lopata Ier voi descărca niște binecuvântări pentru el Hm, să vedem Poate un palton și un folar noi O cină caldă de anul nou Și un mic dejun copios O pereche de pantofi noi Cea, ja, nu-i așa? Tata i-a dat paltonul său vechi Dar nu toți ar vrea unul nou Mai ales în sezonul sărbătorilor Da, cred că darurile despre care vorbeai sunt minunate Așa că Morris a dat zăpada din fața ușii lui John la o parte. Iar micul an nou a descărcat darurile și le-a dus acasă lui Joe Nu cumva să sunăm la ușă? Oh, nu! De ce să-l deranjăm? Să le ducem în sufragerie? Așa că anul nou a intrat pe fereastră și a lăsat darurile pe masa lui Joe Când l-a văzut făcând asta, Morris s-a simțit mai împlinit ca niciodată doar gândindu-se ce fericit va fi Joe când va vedea darurile Lui Morris i s-a umplut inima de bucurie Era ceva inexplicabil, dar se simțea minunat Apoi, anul nou a luat spre casa lui Bessie asta e casa lui Bessie! Iacoase pentru mama! Ce cadou îi vom lăsa? Bessie volnavă de câteva zile Niște flori și o ciocolată de anul nou... Ar putea să o facă fericite Ce zici? Da, ar fi minunat! Așa că anul nou A intrat iar pe fereastră Și a pus lângă patul lui Bessie Cele mai frumoase garofițe din lume Și o ciocolată uriașă Morris a simțit aceeași bucurie Ca înainte Doar gândindu-se că se va bucura Bessie Când va vedea florile și ciocolata Era... De parcă Morris ar fi primit el însuși florile și ciocolata Anul nou și Morris au mers prin tot orașul Oferindu-le daruri mai multor oameni Într-un fel, anul nou știa tot timpul exact ce să ofere fiecăruia Însă, indiferent de câte daruri dădea Sania nu se golea niciodată Cum se face că Sania taie tot timpul plină? Indiferent de câte daruri ei din ea Ha... Iubirea și bunătatea nu scadă niciodată, indiferent cât ei din ei ale. Cu cât oferi mai multă iubire și bunătate, cu atât ele devin mai puternice și tu te simți mai fericit. Morris, Morris, Trezirea! E, ce? E dimineața anului nou! Trezirea, dragule! Dimineața anului nou! Micul an nou! Saniac cu iubire și bunătate! Ce? n fericit, mamă! Cât te oferi mai multă iubire și bunătate, cu atât ele devin mai puternice și tu te simți mai fericit! Mulțumesc că m-ai trezit, mamă! Vei vedea că voi face ca acesta nou să fie cel mai frumos! s a îmbrăcat, a luat puținii bani pe care-i strânseze, și o ciocolată primită de la unchiul său și a luat-o lagoană! Nu și-a permis să cumpere un palton cu banii săi, dar a cumpărat ouă și clătite de la o băcănie. A fugit la casa lui Joe și a bătut la ușă. Oh, bună dimineața, Morris! Ce faci aici? Azi am liber, doar știi. Știu, dar am adus ceva pentru dumneata, un mic dejun de anul nou. M-am gândit că vă plac ouăle și odată mi-ați zis că vă plac clătitele cu miere și scorțișoară. Da, ador clătitele cu miere și scorțișoară. Mulțumesc! Ești foarte, foarte drăguț! De mult nu s-a mai gândit cineva așa la mine și nu mi-a adus ceva ce-mi place. Înseamnă așa de mult pentru mine. Mulțumesc! Nicol Nal nou a avut dreptate. Iubirea și bunătatea sunt cele mai bune lucruri din lume. Apoi moris? S-a dus la Bessie cu ciocolată și flori Salut, Morris! Pună Bessie! Cum vă simțiți? Probabil e groaznic să fi bolnav de anul nou Oh, bineînțeles! Mie mi îmi zici, dar mă simt mai bine acum că a venit cineva să mă viziteze V-am adus astea Ah, ce drăguț, Morris! mulțumesc foarte mult Un an au fericit, Bessie Poate vin mai târziu să ne jucăm Ludo sau altceva Ce zici? A, ah, ar fi minunat Mă plictisesc stare stând doar în pat și nefăcând nimic toată ziua Cred că mi-aș reveni mai repede dacă aș juca ceva Bessie era foarte fericită Văzându-o așa fericită, Boris era și mai fericit Apoi moris, a început să împartă iubire și bunătate tuturor prietenilor săi și chiar străinilor și era, Doamne, cel mai fericit băiat din oraș.